Strâmbătatea Cine umblă cu strâmbătate își va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o. Colosen capitolul 3 versetul 25. Om plin de toată viclenia și răutatea. Nu mai înceteți tu să strâmcăile drepte ale Domnului. Faptele apostolilor, capitolul 13 versetul 10. Căile strâmbe vor fi îndreptate și drumurile zgrunțuroase vor fi netezite. Luca, capitolul 3, versetul 5 Strâmbătatea este nevasta diavolului din care s-au născut mai mulți copii. Fica cea mai mare este minciuna. Tot ce-i strâmb este lucrarea diavolului. A strâmba adevărul cuvântului lui Dumnezeu după interese proprii este cea mai diabolică lovitură dată lucrării lui Dumnezeu și lui Dumnezeu însuși. Un adevăr strâmb e mai periculos decât o minciună cunoscută. Strâmb este orice om care nu se lasă îndreptat de Dumnezeu, prin cuvântul adevărului său. Numai în Hristos, dreptatea, suntem izbăviți de orice strâmbătate, pentru că tot ce este în afara lui este strâmb. Nu educația, nici școala și nicio altă putere de pe pământ pot îndrepta pe cei strâmbați de păcat ci numai Hristos prin jertfa lui poate face acest lucru. Cine crede în el este izbăvit de strâmbătate. Suferința Suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Romani, capitolul 1, versetul 18 Dumnezeul oricărui har, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși. Întâi Petru, capitolul 5, versetul 10 Știm că dacă aveți parte de suferințe, aveți parte și de mângâiere. 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 7 Suferința este un har numai pentru inimile sincere față de Dumnezeu și față de oameni. Suferința este una din căile de îmbogățire duhovnicească a urmașului lui Hristos. Suferința este o școală binecuvântată pe calea credinței și orice credincios trebuie să treacă prin ea, ca să poată să fie folositor mulțimilor de necăjiți. Suferința este calea pe care Dumnezeu aduce pe om în stare de trezie ca să se întoarcă înapoi de unde a plecat. Și credința este un har și suferința este un har. Cine are parte de harul de a crede, are parte și de harul de a suferi. Suferința pentru credința adevărului este tot atât de necesară ca și aerul pentru viață. Nu s-ar putea răspândi adevărul dacă n-ar fi vântul suferințelor. Suferința este plugul lui Dumnezeu care ară adânc ființa noastră pentru ca să crească planta sfințeniei. Suferința este unul din mijloacele harului lui Dumnezeu ca să ne scape viața de pierzare și ne îndreaptă pe calea adevărului veșnic. Încercările credinciosului sunt ușa prin care Dumnezeu îl ușurează de cele vremelnice și îl îmbogățește cu cele veșnice. Încercările pentru cel credincios sunt calea spre noi binecuvântări din partea lui Dumnezeu. Suferințele sunt ca apele potopului de pe vremea lui Noe. Pe cei care s-au urcat în corabia credinței, valurile i-au ridicat deasupra și pluteau fără niciun pericol, pe necredincioși însă, aceleași ape i-au necat. Orice suferință pentru cauza adevărului este o împlinire a marei jertfe adusă de Domnul Isus pe Golgota. Mai bine e hulat și bajocura împreună cu Isus Hristos, cu adevărul, decât laudele și cinstea cu lumea și cu minciuna. În măsura în care ne face rău o suferință, Dumnezeu ne izbăvește de ea. Păcatul a adus suferința, dar suferința înlătură și nimicește păcatul când o primim din partea lui Dumnezeu. Fără vântul suferințelor, n-am ajunge să mâncăm din pâinea adevărului, nici să avem îndelemnul Duhului Sfânt, nici vinul bucurilor duhovnicești, nici floarea răbdării n-ar aduce roada binecuvântată a păcii, nici dragostea și nădejdea n-ar ajunge la desăvârșire. Grădina vieții noastre duhovnicești nu și-ar putea răspândi mirezmele binecuvântate dacă n-ar fi vântul încercărilor. E un mare har să fii printre cei prigoniți și e un blestem să fii printre prigonitori. Vrăjmașii noștri, ai urmașilor Domnului Isus Hristos, sunt mijloacele harului lui Dumnezeu pentru desăvârșirea noastră. Cine poartă o cara Domnului aici va purta în veșnicie cu una slavei fără marginea sa. Cât ar fi de grea încercarea, tot trecătoare este. Nu răul e veșnic, ci binele. Ogorul unde se desăvârșește puterea lui Dumnezeu este slăbiciunea noastră. Oricât de gros ar fi întunericul încercărilor, lumina binecuvântată a Domnului Isus este cu cel credincios încălzindu-l și luminându-l mereu. Pe calea îngustă nu vei întâlni niciodată lumea și firea veche. Numai cei liberați de Hristos pot fi întemnițați pentru El. Din locurile cele mai întunecoase ale suferinței vezi strălucind mai puternic lumina cetății adevărului lui Dumnezeu. De n-ar fi noaptea, n-am putea vedea miliardele de stele. De n-ar fi noaptea suferințelor, n-am putea vedea stelele cele mai îndepărtate ale făgăduințelor lui Dumnezeu, n-am putea zări lucrările cele tainice, pe care la lumina zilei bucurilor nu le-am putea vedea. Nu orice suferință este cruce, ci numai aceea care este unită cu crucea Domnului Isus în vederea răscumpărării omenirii pierdute. Dacă suntem din substanță dumnezeiască, încercările care vin vor sculpta în noi tot mai frumos chipul lui Dumnezeu. Dacă nu avem această substanță, ci doar substanța putre omului vechi, Încercările ne vor zdrobi, făcându-ne tot mai urâți. Binecuvântată este suferința în viața omului. Ea are să-l trezească la realitățile dumnezeiești, ca să se întoarcă la făcătorul său. Pentru a înțelege suferința ca pe un har, este nevoie de minte și inimă nouă. Bucură-te, Fiul al credinței, când suferi pentru adevăr. Hristos te-a ales ca să-i duci sămânța mai departe. Viață de creștin fără suferință, fără cruce, nu există. Pe pământ, pentru adevăr, nu este altă cale decât crucea. Vânturile îngăduite de Dumnezeu în viața noastră sunt mai bune decât liniștea dorită de noi. Ele ne duc o vieții noastre în minunatul portal de săvârșirii. Temnița în care zace cel întemnițat pentru Hristos este școala cea mai înaltă unde se învață cele mai adânși taine ale adevărului. Cine este brăzdat de plugul suferințelor, va fi împodobit cu roadă bogată. Când credința stă la baza suferinței, nu se mai poate numi suferință, ci slavă. Cinei creștin numai în zile liniștite, nu-i creștin adevărat. Credința plutește deasupra valurilor încercării, necredința se scufundă și se îneacă în ele. Valurile ispitelor și vântul prigoanelor fac rău numai acelei vieți în care Isus lipsește. Suferința în veacul de acum este legată de viața credincioșilor, așa cum e legat fumul de foc. Suferința ne păstrează frumusețea și valoarea duhovnicească. Cu cât sufletul credincios trece prin încercări mai grele, cu atât săgeata suferinței se înfige mai adânc în el, cu atât devine mărgăritar mai frumos și mai de preț în lucrarea lui Dumnezeu. Focul suferințelor întărește vasele lui Dumnezeu care se află în cuptor. Dacă suferințele ne jefuiesc de puterile trupești, e numai pentru ca să ne îmbogățească în cele duhovnicești și veșnice. Crucea lucrează drumul tainelor adevărului.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 Cu credință și cu nădejde însă, încercarea este purtată liniștit și cu câștig duhovnicesc. Ori de câte ori Dumnezeu ne dă o lovitură grea, o dă numai în legătură cu o năzuință mai mare și urmează îndată înălțarea. Noaptea necazurilor ne face să vedem mai limpede lumina dragostei lui Dumnezeu care ne mângâie și ne întărește. Prin ușa crucii, Primim toate binecuvântările lui Dumnezeu. Cu cât crucea este mai înaltă și mai largă, cu atât mai multe binecuvântări se revarsă spre noi. Pentru încercări mari, Dumnezeu ne dă un har mare. Cu cât mai greu e carul, cu atât mai mulți cai în hamă la el. Cu cât norii suferințelor pentru Hristosul mai negri, cu atât mai frumos și mai strălucitor va fi curcubeul mângâierilor lui Dumnezeu. Am putea cunoaște mângâierile lui Dumnezeu dacă n-ar fi mai întâi suferințele pentru Hristos. Suferințele care vin peste mine sunt solii lui Dumnezeu prin care îmi trimite El harul răbdării. Sunt firul prin care vine lumina mângâierii lui în viața mea, ca prin ea să lumineze pe cei care se află în întunericul durerii. Când vedem mai departe? Ziua sau noaptea? A, desigur, noaptea, căci vedem stelele. În noaptea suferințelor vedem mai departe în tainele harului lui Dumnezeu. Necazurile în viața celui credincios sunt totdeauna binecuvântări deghizate. Suferința are roade dulci, dar nu le gustă decât acela care rămâne liniștit și încrezător până la capăt în ea. Cu cât suferințele sunt mai puternice, cu atât trec mai repede. Ploile repezi nu țin toată ziua. Orice suferință este urmată de mângâiere, după cum orice iarnă este urmată de o primăvară. Mărgăritarele care alcătuiesc un una împărătească a Domnului Isus, se nasc în scoica suferințelor. Cu cât durerea este mai mare, cu atât și strălucirea va fi mai frumoasă și mai desăvârșită. Chiar faptul că ai fost ales să suferi pentru adevăr e o plată și o pricină de bucurie. Mai bine e să fii prigonit și o cărât, ba chiar și omorât, din pricina Domnului și a adevărului său, decât să fii lăudat și omorât în lumea păcatului și a minciunii. Neputințele trupești sunt mediul în care se pot dezvolta puterile duhovnicești. Mai bine moartea cu Domnul decât viața fără el pe pământul fără de legii. Fagurii suferinței dau mierea cea mai dulce a vieții de neprihănire. Vântul încercărilor și suferințelor este necesar alegerii greului adevărat, din pleava minciunii și păcatului din viața noastră. Semnul că cineva este neprihănit, care are valori spirituale în el, este urmărirea și prigonirea lui pe pământ. Diavolul nu urmărește decât pe cei care poartă valori. Lacrimile sunt o descărcare a sufletului. Oricât de mare ar fi durerea, întotdeauna este urmată de o mângâiere. Lacrimile și durerea ascut simțurile și pregătesc mintea pentru înțelegerea tainelor Duhului Sfânt. Lacrimile spală ochiul sufletului pentru a vedea mai limpede binecuvântările și făgăduințele lui Dumnezeu. Lacrimile sunt ploaia binecuvântată care moaie pământul inimii pentru a putea prinde rădăcină sămânța adevărului.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 și cu atât mai mulți îngeri stau să ne slujească. Oricât de groși și întunecoși ar fi norii ispitelor și încercărilor pe cerul vieții noastre, oricât de furios ar fi diavolul în jurul nostru, e numai pentru un timp limitat. Dumnezeu însă cu harul lui, cu îngerii lui buni, e mereu lângă noi și nu ne va părăsi în veac. Suferințele drepte dau valoare unui suflet, așa după cum focul Dă valoare aurului. Crucea suferințelor ne scoate pe noi din anonimat, făcându-ne cunoscuți și cerului și pământului. Suferința care vine cu îngăduința lui Dumnezeu este mai bună decât bucuria care vine din partea lumii. Pierderea cu Domnul Hristos e mai trebuincioasă pentru suflet decât câștigul pe care ni dăruiește omul. Lacrimile credinciosului sunt ploaia binefăcătoare care udă ogorul inimii pentru a putea rodi la timp. Nu poate fi ploaie de binecuvântare fără norii încercărilor. Cununa de spine a suferințelor întotdeauna e urmată de cununa binecuvântărilor lui Dumnezeu. Sarea suferințelor păstrează sănătoasă viața de credință. Dacă viața noastră nu produce admirație sau prigoană, încă nu suntem pe urmele lui Hristos. Să avem încredere, când vin necazuri peste viața noastră, între noi și necazuri, între noi și vrăjmași, întotdeauna este Dumnezeu. El nu ne lasă descoperiți. Harul de a suferi pentru Domnul Hristos este mai mare decât harul de a face minuni. Loviturile pe care le primim de la nuiau a Domnului sunt mai dulci decât sărutările pe care ni le dă lumea și păcatul. Fără încercări, nu se poate ajunge la nimic bun, frumos și adevărat în viață. Întotdeauna când Dumnezeu zia ceva, de fapt nu ți ci dă la o parte ceea ce îți umple viața și este de mai puțină valoare, ca să facă loc unor valori mari și veșnice pe care el vrea să ți le dea. Rugăciunea nu aduce întotdeauna înlăturarea suferinței, aceasta atârnă de voia lui Dumnezeu, dar întotdeauna ea aduce putere și răbdare și liniștire. Binecuvântările sunt încercările în viața credinciosului. Prin ele lucrarea lui Dumnezeu devine mai limpede și mai cunoscută în fața tuturor. În urma plugului suferințelor care ne-a brăzdat ogorul vieții noastre, vor crește cele mai minunate roade ale neprihănirii, de care ne vom bucura în vecii vecilor. Credința privește în viitor, de aceea rămâne liniștită în încercările prezentului. Tot ce-i bun cu adevărat pe pământ a fost născut în durere și jertfă. Orice suferință pentru copilul lui Dumnezeu este un prilej pentru a muri față de sine și de a intra într-o părtășie mai strânsă cu Domnul Isus. Suferința prin credință naște cele mai prețioase lucrări și aduce cea mai frumoasă slavă numelui lui Dumnezeu. O credință întemeiată pe jertfă nu poate fi nimicită de nimeni și de nimic. Fără cruce nu este credința adevărată și diavolii cred, dar nu poartă crucea. De aceea credința lor nu le este spre niciun folos. Degeaba suferi dacă ești în afara bisericii trupului Hristos. Diavolul are și el martirii lui. Pentru pietrele fine trebuie mai multe lovituri ca să iasă ceea ce se dorește. Oamenii au fost adesea terorizați în numele binelui. Cineva spunea, loviturile sunt ceasul deșteptător care ne trezește pentru lucruri înalte. Nu în mijlocul bucuriilor atingem profunzimea în gândire, ci în mijlocul încercărilor, a loviturilor. Sita nu cerne stând pe loc. Nu există suferințe pentru cel ce știe să le înlăture. Prâiașul și-ar pierde susurul dacă ea ei lua pietrele din cale. Încercările sunt școala în care se făurește încredere. Fără suferință, nu se naște nimic mare. Unui credincios mai în vârstă, un alt credincios mai tânăr i-a zis: Mulți nori au întunecat calea. Dar cum ar fi ploaie dacă n-ar fi nori? răspunse celălalt. Pământul nu este altceva pentru copiii lui Dumnezeu decât laboratorul lui. Atâta timp cât suntem aici, el aici lucrează. Când toată lucrarea sa va fi terminată, lumea actuală se va sfârși. Durerea este o ușă de care Dumnezeu se slujește adesea pentru a pătrunde în inima noastră. timpurile rele nu ne plac deloc și, totuși, ele sunt întotdeauna bune pentru noi. Un cer albastru, un continuu, nu va produce niciodată un seceriș bogat. Este o descoperire grea și umilitoare să constatăm că nu elele cu care suntem biciuiți sunt cele pe care chiar noi le-am dăiat. Niciodată să nu ne temem pe calea pe care ne poartă Domnul Isus. Cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga, scrie în Matei, capitolul 16, versetul 25. Suferința este un examen. Lacrimile se evaporă cel mai greu. Când vântul încercărilor suflă împotrivă, să știm că mai important este să înțelegem rostul lui decât ca acesta să înceteze. Domnul Isus a îngăduit să sufle vântul pe mare când ucenicii văsleau obosiți, pentru ca el să se descopere mai limpede în fața lor prin minunea făcută.